Писмо от чужбина върху паневритмията Една сестра от чужбина изпрати следното писмо Паневритмия играем на един връх, недалеч от града Днес преваля малко дъжд и бе доста свежо Всички, когато се върнем от паневритмия се чувстваме в хармония с природата и себе си. Тогава сме много меки и силни. Преди паневритмията, с сидеричното махало, установих, че някои от нас са магнетични, а други електрични. А след свършването и измерих, че всички станаха едновременно електрични и магнетични. Една жена, която беше пригърбена и не можеше да вдигне лявата си ръка, тъй като е само с един бял дроп, а другият е бил отстранен чрез операция, но тя редовно участваше при паневритмичните игри, вече гръбнака ти се изправи и тя вдига спокойно ръката си и работи с нея. Но тя постигна тази промяна, тъй като е твърде съсредоточена при паневритмията. Радвам се и на напредъка на един човек, който е властен и критичен, но има добро сърце. Неговото лице се измени видимо чрез паневритмията. Устните му станаха по-нежни. Един адвокат, който бе получил невръстения. Но сега прилага всичко казване от учителя, играе паневритмия, се излекува и той вече е в състояние да води практиката си на правист. Ние имаме желание да построим една хижа в планината и да прекарваме там по месец през лятото, както вие на рила. Много болни и страдащи хора идват при нас за помощ, привлечени от новите идеи, като от магнит. Събираме се да четем беседите и да играем паневритмия. Присъедини се и един друг приятел, който е капел, майстор и цигулар. Той е 50 годишен. Дойде слаб и нервен, но чрез паневритмията се обнови. За паневритмията образувахме малък оркестър, в който свирят един музикант, един лекар и един архитект. Но понеже и те искат да играят упражненията, по някой път я изпълняваме само с пеене. Веднъж наскоро ни посети един редактор, фотографирани и публикува снимката в своя вестник. Много младежи ме молят да създадем общежитие, както на изгрева, където да се играе паневритмия, да се четат лекциите, да се хранят заедно въобще, да има средище, където да се прилагат новите методи на учителя.